Зарубай собі на носі. Ми хазяї цього міста. І поки ми тут хазяї, отакі затримки, як з тобою, то просто непорозуміння. Хвилинна затримка через нашу доброту. Але вона не може бути вічною, бо ти живеш у суспільстві, а ми захищаємо його інтереси і виконуємо його волю. Залишався б собі на півночі. Там землі неміряно. А тут із цим біда, ти ж знаєш. Ну, бувай Поки що. Весь цей час Валерій мовчав, а вони викрикували свої слова поспіхом, ніби виконуючи якусь неприємну і нецікаву справу, і одійшли, не озираючись, вже розмовляли про щось своє більш веселе. З берега ріки до Ганку підбігла зграйка малюків із ластами та м'ячем. Що заберуть у вас цей будинок? Ні, посміхнувся Валегрій. А всі кажуть, що заберуть, бо ви у мафії, як кістка у горлі. То вже занадто. Я ж не італійський комісар карабінерів. Діти засміялися. І вони не та мафія, ж? Я одного знаю, промовив рудий хлопець, о того, що на Мазді приїхав. «Значить, нема чого боятися», – пояснив старий. «Раніше, коли рицарям ставало відоме ім'я ворога, вважалося, що бій наполовину виграно». «Правда? А що, ви ще знаєте про рицарів?» «Сідайте, розповім», – запропонував Валерій. «Ні, краще винесіть із класу папір та олівці», я буду розповідати, а ви малюйте, проте згода. Місця на широкому ганку було досить для всіх. Вигляд молодих личок навіть навівав йому думки про майбутнє, як іншим людям. Вдивляючись у дитячі очі, Валерій бачив минуле, раз по раз впізнаючи в них його знайомі риси. «Вічність продовжуватиметься, поки існуватимуть діти», – подумав він. «У дітях є основа, не в нас». Зморившись вовтудитись із нами, вічність переселяється в нових дітей, наділяючи їх новою силою пам'яті. Він знав, що їх не можна обманювати, не можна навіть помилятись, коли розповідаєш про щось, бо діти усе запам'ятають назавжди. А досягши зрілого віку, будуть прагнути передати свої знання іншим дітям, схожим обличчями та поведінкою на них самих, доки життя не висушило шкіри і не зігнуло хребта». Він був упевнений, що з дітьми треба розмовляти так само серйозно, як і з дорослими, і не утримувався від сумної посмішки, згадавши, що прийшов до цього висновку не так уже й давно, років із 30 тому, він навіть і не розмовляв з дітьми. І не намагався. До всього треба дорости, досягти необхідного віку, потрібної зрілості, подумав він. Для педагогіки теж. Не можна вчити дітей, не будучи впевненим у життєвій необхідності передачі знань та спогадів. не відчуваючи жаху від усвідомлення свого скорого відходу, коли ще так багато залишилось невисказаним. До вечора він уже не пам'ятатиме, про що саме розмовляю з дітьми. Про рицарів чи відьом, про те, як місто виглядало в минулому, чи про те, яким буде майбутнє, про поганих і злих людей, чи про жуйку та шоколадки, мабуть, про все потроху.